Nya ord Hemläxa Hemläxan Hemläxor Klass Klassen Klasser Presentation Presentationen Presentationer Innehåller Innehöll innehållet Noggrant Samlar Samlade Samlat Material Materialet Material. Till slut. Lämnar in. Drygt. Kanada. Tornar upp sig. Tornade upp sig. Tornat upp sig. Trappa. Trappan. Trappor. Kustlandskap. Kustlandskapet. Kustlandskap. Öster. Slätt. Slätten, slätter Höjd, höjden, höjder Väster Tibetansk, tibetanskt, tibetanska Högplatå, högplatån, högplatåer Himalaya Yangtsefloden Modersflod, modersfloden Modersfloder, gula floden, rinner, rann, runnit, näst, mellersta, lopp, loppet, lopp, kultur, kulturen, kulturer, boktryckarkonst, boktryckarkonsten. Boktryckarkonster Krut Krutet Kompass Kompassen Kompasser Anser Ansåg Ansett Uppfinning Uppfinningen Uppfinningar Inflytande Inflytandet Inflytanden Utveckling Utvecklingen Utvecklingar. Historia. Historien historier. Uppfattning. Uppfattningen. Uppfattningar. Civilisation. Civilisationen. Civilisationer. Centrum centrumet. Centret. Mitttens rike. Miljard. Miljarden miljarder, Fördelar, fördelade, fördelat. Övrig, övrigt, övriga. Minoritetsfolk, minoritetsfolket, minoritetsfolk. Autonom, autonomt, autonoma. Inre Mongoliet, Tibet, minoritetsspråk. Minoritetsspråket, minoritetsspråk, dialekt, dialekten, dialekter, varierar, varierade, varierat, mandarin, mandarinen, mandariner, rikskinesiska, buddhism, buddhismen, islam, protestantism, protestantismen, Katolicism, katolicismen. Daoism, daoismen. Ursprunglig, ursprungligt, ursprungliga. Inhemsk, inhemskt, inhemska. Utvecklas, utvecklades, utvecklats. Ekonomi, ekonomin, ekonomier. Chans. Chansen. Chanser. Möjlighet. Möjligheten. Möjligheter. Överallt. Utlänning. Utlänningen. Utlänningar. Utnyttjar. Utnyttjade. Utnyttjat. Väl. Information. Informationen. Informationer.